Martin Ja Sover du? Nej Nästan Alltså är du trött? Ja Alltså du jobbar alldeles för hårt Ja Kanske Du måste vara rädd om dig Mm jag vet Du vet att man kan gå in i väggen och sådär man jobbar för mycket Ja Alltså ja. måste du sluta ta med det jobbet hem Vadå? Alltså det sitter det i en köket jag tror det är mycket Rickfors Va? Är han kvar? dig hej och välkomna till avsnitt 69 av bonuspappan och jösses och pigg du låter, har du druckit kaffe eller nej inte på ett tag Nej men det håller fortfarande i kan jag säga. Jag är plusmamman och vi är en podd om bonusfamiljer och har tyngdpunkten på föräldraskap och relationer. Absolut och vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter som är dagstidningen i Varberg och Falkenberg. Nyheter från jorden runt och tvärs över gatan. Mm. Gå in på www.hm.se om ni vill veta vad som har hänt här i vårat område. Eller starta en prenumeration så får du tidningen i fysisk form hem i handen. Just det. Det finns nämligen en papperstidning ett tag till. Du gör mig orolig när du säger så. Nej men det meningen är väl att man ska gå över och bara ha digitala tidningar. Men jag vill ha en tidning och läsa Jaha, i fysisk men form. Den det kommer finnas ett antal år till. Ja skönt. Veckans gäst är Molly Lindén. Vem är det? Ja, men det är hon som blev tvåa i Idol 2014. Hon var i final mot Lisa Ajax. Jag kommer faktiskt ihåg att jag höll på Molly. Ja, tyckte hon sjöng bäst också där. Hon kallar sig Minotti efternamn när hon är artist. Och det är hennes pappas efternamn. Hennes biologiska pappa alltså. Hon växte nämligen upp med sin bonuspappa. Och pratade inte med sin biologiska pappa förrän hon var nio år tror jag. Spännande. Mm. Men först kanske jag ska få göra lite reklam för mina tjejer på Naglar och skönhet. Ja just det, du har varit där och fixat naglarna. Det är väldigt fint. Jag funderar på om jag ska jaga ut mitt reklamspöke. Det är liksom lika spännande för mig som för alla andra ja, hur det blir. Men... Det är ingen som vet. Jag är beredd. Är du beredd? Det är inte jag, men här kommer det. Höstmörkret Annalkas naglar och skönhet finns här för dig som vill sätta lite färg på höstens mörka, dystra tider. Kom in till Naglar och skönhet, ange kod Maria 18 för 20. Ja, du hörde rätt, 20 procents rabatt på all skönhet. Välkommen välkommen Borgmästakartan 14 i Varberg. <här> ja, härligt. Fick vi med ett spök också. Mm. Undrar vem det är spöket efter? Vem låter det som? Ja, just det. Det måste ju vara någon i reklambranschen också, väl? Jag tycker det låter som en sån liten tant med stor hatt som <laughs> kanske vandrar omkring på Varbergs Jag Mm. Om ni Vad känner den igen där resten? tanten som hade jättesock pelskappa på sig alltid? I Varberg? Ja. En riktig levande? Ja. Hon hade alltid pälsjacka på sig. Ingen aning. Är det är nog hon. <laughs> Vi får fråga Peter Börjesson vem det var. Ja, han, han vet ju det mesta. Veckans tema ska vi ha lite senare. Hur skulle du kunna beskriva det? Vi har fått en anmodan, kan man säga så? Ja. Vad är en anmodan? Ja, jag med ordet kan. Ja, att vi ska prata om den här som man förr i tiden kallade för styrmodliga. skillnader mellan de gemensamma barnen i en bonusfamilj och bonusbarnen. Ja, just det. För det kan som... bli lite orättvist. Ja, skribenten tyckte att hon hade upplevt i familjer runt henne att de gemensamma barnen i en bonusfamilj behandlades mycket bättre än bonusbarnen. Så det ska vi prata lite om. Nu ska vi höra lite mer om Molly. Nu har ju hon flyttat hemifrån. Och den som hon bor närmast är faktiskt hennes pluspappa får man ju säga då. För det är ju hennes tidigare... Plastpappa, som hon sa, när hon växte upp. Mm. Så det kommer hon berätta om lite. Vi borde inte inte vara honom. Nej, ja, just det. Hej Molly och välkommen till podden. Tack så jättemycket. Och nu tänkte jag, ska jag säga Molly Lindén, eller ska jag säga Molly Mine? Ja, du får säga vilket du vill Men, <laughs> ja, men jag heter ju Lindén i efternamn mm. Men sen så har jag bestämt mig för att eh, ja, men Ändra mitt artistnamn Så att det blir lite mer international just det. Eh, Så jag heter Molly Minot som artist helt enkelt Och, och det är efter din biologiska pappa? Ja, precis ja, Just det. Jag tror många känner igen dig till exempel från Idol Och ja. sen DigiLoo och Star for Life Och vi ska prata lite mer Musik, men jag tänkte det kan vara kul att höra hur du brukar presentera dig. Okej, okay. jag är 22 år, artist, låtskrivare och jag kommer från en småstad som heter Oskarshamn. Mm. Eller jag är uppvuxen i Mörtfors faktiskt. Det ligger norr om jätteliten by liksom. Heter det Mörtfors? Ja, det, det, det är inte så vackert. Men... Det låter lite roligt faktiskt. Ja, <laughs> ja jag försökte förklara det på, på engelska på min senaste spelning. <laughs> jag bara, uh, jag vet inte vad Mört heter liksom. Nej, jag får googla det. <laughs> fish River. Och alla bara, uh, okej, okay. tönt. Men <laughs> Nej, men um, så det är jag. Och jag, jag jobbar liksom med med musiken nu. Jag var med i Idol då, 2014, och har sedan dess kastats in i den här branschen, vilket är superkul. Mm. Och jag var ju liksom 18 år då, så jag har inte jobbat med något annat, utan det är musiken som gäller. Och du vill inte bara vara med, du var ju, gick ju till final och var nära att vinna, och mm. många, inklusive så som jag tyckte att du borde ha vunnit. Ja, tack. <laughs> och därifrån så har du ju startat din karriär tidigt mm. då, ja. mm. Oskarshamn är ju då, ligger ju i Småland och ligger på östkusten Precis. Och är det mest känt för Kärnkraftverket? Eller? Ja, det är, det, väl. det är väl Kärnkraftverket och jag. Typ. Ja, eller där, ja, det. Det, det säger folk i alla fall, det är kul. Har någon skrivit det, att, att hon är som ett kärnkraftverk på sen? Faktiskt. Ja, ja eh, Oskarshamns egna nya kärnkraftverk. Ja, det. ja det är bra, det är givet. Mm, yes. Och hur växte du upp, hur såg familjen ut när du var liten? Ja, men det är en speciell historia. Jag växte upp med min mamma mm. och min mormor. Vi har alltid varit tajta liksom. Jag, mamma och gammelmormor. Mm. Och mormor. <laughs> och sen med en extra pappa, eller en ja, plastpappa eller vad man säger. Och två yngre syskon i Mörtfors då växte jag upp. Mm. Och sen så har jag alltid haft min biologiska pappa i Göteborg. Mm. Så jag träffade inte honom mycket de första åren- utan jag kommer ihåg att när jag var typ 9 eller någonting Så då hade precis internet blivit stort typ. ja, just det. Och, jag kunde, och man kunde googla nummer och sånt där Så då så letade jag upp hans nummer Och eh, satte mig ute på en sten i skogen Och ringde upp honom Oj vad spännande Jättespännande Och eh, bara hej, det är, jag vet inte om du kommer ihåg mig Men det är jag, Molly så mm. Och han eh, sa ju direkt liksom Hej gumman Och det var precis som att vi alltid hade känt varandra. Ja, vad härligt. Ja, så från det så åkte jag på loven till pappa. Mm. Men det är ju ganska lång bit från, från där jag bodde till Göteborg. Över hela landet faktiskt. Mm. Ja, så det var väldigt läskigt att åka tåg och buss och sådär. Till någon som jag faktiskt inte kände. Nej, nej. Men nu idag så är vi jättetajta. Mm. Och ja. Det... Har du syskon på hans sida också? Ja. Det har jag. Jag har fyra syskon på hans sida mm. och två på mammas. Jag har ju inget helsyskon när jag tänker på det. Nej, just det. Utan jag har två... Nu ska vi se hur man ska förklara uppväxtsyskon, det. Uppväxtsyskon? Ja, två uppväxtsyskon. Som de två är ju helsyskon. Mm. Sen har jag två yngre syskon på pappas sida som är syskon. De är helsyskon. Mm. Men jag har också två... Ja, en som är ungefär lika gammal som mig mm. <laughs> och en som är äldre. Och de två är syskon. Så bo, bor alla i Göteborg? eller? Ja, mm. det är de. Den yngsta är väl tio nu. Mm. Så de bor fortfarande hos, hos pappa. Men det är liksom att alla har varsitt syskon, förutom, eller varsitt helsyskon ja, ska jag säga. Det, ja. Förutom jag, ja. jag har alla, alla halvsyskon. Mm. Men det, det är roligt, jag ser ju alla som är helsyskon mm. ändå. Liksom. Mm. Så du har aldrig behövt känna dig ensam? Ändå, även nej. om... <laughs> nej, verkligen inte, utan... Eh, nej, jag är otroligt tajt med allihopa. Mm. Så det är ju det som är så härligt med... Alltså, det kommer ju alltid något positivt mm. ur allting. Och det här är ju verkligen supermysigt att vi är så stor familj. Mm. Mm. Var det någonting annorlunda när du växte upp att du kunde känna att... Eftersom du inte då hade samma biologiska pappa... Mm. Blev det någon skillnad i... Hur man var mot varandra. Ja, det här är säkert olika för alla. Mm. Men jag har aldrig kallat min bonuspappa för pappa. Nej. Utan det är namnet liksom som mm. gäller. Ja. Och det är konstigt för att det är egentligen han som är, har varit min pappa. Alltså och. Det känslomässigt ja. och alla den här första tiden och så. Ja. Precis, men jag tycker samtidigt att det är ju bara ord mamma och pappa. liksom. Det var inte att din mamma skötte liksom uppfostring av dig Nej. mer eller så utan de delade på ansvaret. De delade på det. Ja, precis. Och jag kommer ihåg att jag sa någon gång så här: Jag är lite lik, jag har, jag har nog fått dina, dina öron. Det alltså, ja, var <laughs> men, men det är liksom. Ja, så jag tänkte nog inte alls på det sättet Nej. att han inte var. För du minns inte någon tid innan han fanns? Nej, utan. Jag var väldigt, väldigt liten mm, mm. Eh, Han har alltid varit eh, i mitt liv så mm. Men samtidigt så, så fort jag träffade pappa igen Min biologiska pappa så Vi är ju superlika ja. Och då var det ju som en del Som hade liksom Det var ju något som saknades innan mm. Och helt plötsligt så fattade man att Jaha, det är här jag kommer ifrån Och vi är otroligt lika både utseendemässigt Och personlighetsmässigt ja. <laughs> Så det var ju någonting som föll på plats där Absolut Just det, och han är född och uppvuxen på Jamaica. Ja. Just det, och det, så därifrån så känner du en identifikation kanske också. Ja, jag är ju väldigt lik, jag är mer lik mina syskon på hans sida liksom. Och mm. när vi går tillsammans på stan, då, för, då förstår ju folk att ah, men det där är Mollys familj. Ja, just det. Men när jag går med min mammas sida som jag har vuxit upp med ja. och som, alltså jag är inte alls lik Nej. då är det ingen som vet om att jag det är Mollys familj mm, mm. alltså det är väldigt roligt ja, Har det varit eh, konstigt eh, någon gång vi säger i skolan eller i Oscarsham då att mm. det inte är lika många mörkyade? Mm. Ja men det har varit lite jag tror inte jag har Reflekterat över det så mycket som, som barn. Liksom. Men nu när jag ser tillbaka på det, jag var ju verkligen den enda mm. i många år i min klass som var och Men jag hade ingen i mitt liv som var det. Eh, eftersom inte pappa var med där i början. Jag kände mig nog lite vilse. Liksom. Varför, varför ser jag ut så här? Mm. Vad vad är det som har hänt här? Jag förstår inte. <laughs> Samtidigt så hade jag ju sett honom på kort liksom och fattat att okej, okay, den personen, det är något speciellt. Det, ja, <laughs> ja. Mm. Jag tänkte på det då när du träffade din biologiska pappa. Klev mm. det någon skillnad i relationen till din bonuspappa? Jag tänker ju så här att ju fler man träffar och lär känna... Desto mer kärlek finns det Det är mm. inte så att man har en klump med kärlek Som man sen då måste ta bort Någonstans för att mm. dela ut till någon annan Nej det tror inte jag heller Nej jag Det är ju två helt olika typer av kärlek också mm. Känns det som Men jag älskar dem ju precis lika mm. mycket Det gör jag Och jag är inte arg där på Min biologiska pappa För att han inte var där från början Utan jag förstår att det fanns skäl. Liksom. Ja. Och han är ju lika insatt mm. i mitt liv nu mm. och, och intresserad av vad som händer med musiken och sådär, mm. som min plastpappa är. Så, Just det. så det kan jag hålla med om att det tog inte slut med kärlek där. Nej, nej. <laughs> nej. Och man har ju som sagt olika namn på mm. bonuspappa, plastpappa, extrapappa, låtsaspappa, mm. stuvpappa känns stuvpappa. lite gammaldags, det kanske... Ja. Mm. Du, jag har sa du... nog plastpappa, plastpappa. Mm. Ja, men Det var nog mm. mer så under mm. 90-talet kanske ja, att det var. Mm. Och nu är det väl så Nu bor du ju inte kvar i Oscarshamn? Nej Jag har flyttat lite mer norr upp mm. <laughs> Jag träffade en kille Och så flyttade vi ut till Till landet igen då. Mm. Men det är ju där jag trivs som bäst Så jag bor i ett ställe som heter Hulta Hulta? Ja, ja det finns många Hulta i Sverige ja. Men i ett stort hus ett musikkollektiv kan man säga Vi är många musiker som bor där Och um, jobbar därifrån För min, min kille är också musiker liksom. Så det är egen studio och allting Så att ni ja. kan spela in där och så Ja Aha. precis replokal och studio Och uh, så åker jag ju otroligt mycket Till Stockholm och jobbar och, ja, det är klart. Eller ja, till, överallt i Sverige Och jobbar Så det, det är bra utgång <laughs> Och då är du väl egentligen närmare Din, din plastpappa Ja 30 minuter Ja, ja. <laughs> ja precis det är, och, och det är ju jättefint, ni mm. kan hålla kontakten förstås mm. Och även om dina syskon finns där eller så Precis, för mina syskon som eh, han har med min mamma mm. De är ju 14 och, och 16 Just det. Så de är inte riktigt så stora så att de kan välja Nej. vart de vill vara Utan de pendlar ju mellan mamma bor i Varberg mm. och, och han bor där jag bor liksom. Och då när de är hos honom så passar jag på att träffa alla, alla dem. Och nu är jag ju här och träffar mamma och då ser jag till att de är här också. Mm. Så att jag får liksom alla i mm. Just det, och din mamma flyttade till Varberg och mm. har en sambo här mm. utanför stan. Yes. Men han blir ju inte bonuspappa på samma sätt antar jag, för du är ju vuxen redan. Så att det... Ja, det där är ju roligt också. För, alltså det blir ju, pappa har ju... En fru också. Mm. Hon blir ju, eftersom hon var med då från att jag var nio, hon blir ju en extra mamma kan ja, man ju just säga. Det, just det. Men mammas man, <laughs> det är ju speciellt. För då, då honom träffade jag ju för no bara några år sedan. Mm. Det är klart att han blir som en extra pappa också, men, men det blir ju inte samma sak. Nej, nej, nej utan, och det, det tror jag alla vet om och det, mm. det skulle vara konstigt. Mm. Men jag menar, det, det kan ju vara bra. Han kanske... Kan någonting bättre mm. än de andra. Och kan mm. vara ett stöd i mm. vissa fall. Och, ja. Och, och sådär då. Precis. Jag tycker bara det är härligt att. Eh, man får träffa nya människor i livet. Och även. Vi pratar mycket i musiken om att. Det är mycket. Man är en familj liksom. mm. Och då har ju jag. Kan man säga, fått flera pappor liksom. ja, Som jag, som min manager Han är ju typ en pappa för ja, mig också Han håller koll och ja, Så men, att allt går bra Ja precis, så man är en stor familj allihopa liksom. ja, Det blir ju en ganska stark koppling här till Varberg mm. Eftersom mm. som du sa, Anders Westin mm. Din manager bor också här i stan ja. och, och så bor din mamma då Och mm. hennes sambo och, och så är du här ibland då Jobbar ibland till och med ja, då jag hoppar ja, in lite. Ja, de, de driver ju pressbyrån här på, på stationen. Så jag har hoppat in och hjälpt till lite grann. Mm. Jag tycker det är superroligt. Men det har inte gått, alltså det, det är lite kul för att ibland stoppas ju kön ja, just det. av att eh, det är någon som liksom väntar nu, vem är du? Eller någon som vill ta kort. Ja. Och så blir ju alla jättearg. <laughs> Men, så det har, det har väl gått sådär. Men jag tycker om att hjälpa till. Och mamma jobbar mycket så då är det enda sättet att få hänga. Ja. Och det är bara positivt att mm. du blir igenkänd. Mm. Och sen antar jag att vissa känner igen dig men kan inte riktigt placera dig. Nej, precis. De tror att de liksom känner mig, har träffat mig i något annat sammanhang och mm, bara mm. Mm, känner du min syster? Nej, <laughs> ja. Lilla, men är, har blir det, det jobbigt? <laughs> Ja, blir det jobbigt för dig att säga nej, du kanske känner igen mig från tv eller? Ja. Känns det lite att man är nästan lite pinsam själv då? När ja, man ska... jag försöker undvika det och så är mm. det alltid mamma som kommer fram och bara ja, men du kanske känner kätten då? <laughs> Just ja. det, ja. Ja, oh, gud det är ännu mer pinsamt. Ja. Men <laughs> Sen finns det ju en liten lustig koppling då för att det är mina bonusbarns pappa som hade pressbyrån mm. innan då ja, och har lämnat roligt. över till din mamma. Och även då min sambo och festmö var mm. med mm. medan de var gifta så drev de pressbyrån både här i Varberg och i ja, Falkenberg. Det så är det, så att, ja, det lustigt mm. när vi upptäckte det. Mm. Vad tänker du musiken? Fick du den tidigt i livet och har du någon idé? Är det någon som har hjälpt dig med det eller visat vägen eller har det kommit inifrån på något sätt? Det var bara något jag fick för mig. Liksom. Jag kollade på Disney Channel, tror jag, när mm. jag var liten. Tio kanske jag var. Innan hade jag sagt att jag ska bli veterinär för jag älskar djur. Ja. Eller ha en egen affär eller något sånt. Sånt som man säger när man är liten. Ja. <laughs> Och så bara en dag så såg jag en musikvideo på tv. Jonas Brothers, jag vet inte om ja, vet. Ja, ja. Mm, <laughs> det. var va? i den tidens uh, One Direction. <laughs> ja, mm. Och så sa jag, det där vill jag göra. Och så önskar jag mig en gitarr. Och så fick jag en och började spela och typ härma dem ah. så här härma. Jag hade ingen där, utan jag lärde mig från grunden själv Och kollade på Youtube och försökte sjunga som de sjöng och så här. ah. bara, bara härma liksom Och det, det visade sig att det, det gick bra Och sen kommer jag ihåg att mormor var barnvakt en dag mm. Stod och väck tvätt i rummet in till mitt rum jag satt och spelade och bangade, mm. och så kom hon in och bara Molly, vad var det för låt på radio? Den, den, den måste skriva upp volymen där. Mm. <laughs> och då, så, så kom jag ihåg tydligt att jag sa Men mormor, det var, det var ju jag. Och det var där allting började. Ja, vad härligt. Vad... Mm. Ja, så det, jag är verkligen inte... Ingen annan i familjen håller på med musik så. eller jag är inte uppvuxen med att lyssna på musik heller utan det bara kom sådär. Som, mm. mm. som att det var av ett öde typ. Ja, <laughs> Ja, det var jättekul. Och är det så att du har blivit mer intresserad av vi säger då, karibisk musik eller, eller musiken på Jamaica för att du vet att det finns lite rötter där då via din pappa? Absolut. Jag har varit där eh, två gånger. Mm. Det är ju ganska långt och att och åka och dyrt. Men, men jag har varit där besökt min släkt och, och mina rötter där och, och det är ju så mycket rytmer och musik mm. och... Absolut, jag har verkligen fått upp någon slags kärlek för, för reggae och mm. pappa lyssnar ju mycket på det också. Ah, så. Yes. Men jag vet inte om jag skulle kunna spela det själv dock. Vi, vi får se om det blir någon framtida projekt. Mm. Typ. Och nu närmast här i Varberg så blir det ju den här jättestora körkonserten och projektet Star for Life. Yes. Som handlar mycket om Sydafrika då. Ja, precis. Och där har du också varit, mm. vet jag. Där var jag förra året. Helt galen resa mm. Fick se Star for Lives verksamhet I skolorna De jobbar ju med ett program kan man väl säga Som hjälper barnen med alltså, Framtidstro och Follow your dreams mm. och så vidare Och det var så himla mysigt att få se det Och det här försöker ju vi visa På de här konserterna i, I Sverige att vi lever i två Helt skilda världar I alla fall barnen liksom mm. Så jag är med som ambassadör Och eh, har varit med flera turnéer nu i tre år tror jag på höstturnéerna och vi kommer till Varberg ja. och även Oskarshamn som jag kommer ifrån mm. Det måste vara lite speciellt att stå då på hemmaplan och kanske ja. veta att det finns klasskompisar och alla möjliga och grannar och, mm. som kan se dig där Ja, det är en speciell konsert, det är väldigt mysigt och nej men det är mycket känslor liksom. mm. och då är det så härligt att få uppleva det med, med familj och det är ju barn och ungdomar som som liksom säger till sina föräldrar ni måste gå på det här. Och då blir det bara massa familjer mm. liksom, som har kul och dansar och sjunger. Och både afrikanska låtar mm. men även något av det som du själv har skrivit och, och släppt nu nyligen. Ja, precis. Det brukar vara en egen låt. Jag får köra. Sen är jag ju med hela tiden och är med i, som en del av kören kan man ju säga. Mm. Har du no någon favoritlåt eller favoritdel av konserten där du känner att det blir extra känsligt Ja Det är ju en sydafrikansk kör som kommer Och den ledaren där, hon heter Tandiwe. Hon, på tal om bonusföräldrar mm. Hon är som min afrikanska Bonusmamma ah. liksom Hon är så härlig Och vi har en del i konserten där vi sjunger Blackbird tillsammans Just det Så då blir det avskalat bara med piano, och gitarr Och en duett mellan oss två mm. Och det är verkligen ja, Höjdpunkten på hela kvällen tycker jag Mm, mm. Hur har det varit förresten att komma in då som ganska ung kvinna mm. i en musikbransch som kanske domineras fortfarande av män till, till viss del, vi säger mm. producenter och ja. låtskrivare och så här. Mm. Funkade det bra för dig ändå att eh, få en sån raketstart? Verkligen. Sen har ju jag upplevt otroligt det som du precis sa. Mm. Väldigt mycket eh, jobbat med väldigt mycket ja, men äldre män mm. som har sitt sätt att jobba mm. och terror eller tycker att det är så man ska jobba nu också. Mm, mm. Och inte riktigt kan se utveckling och sådär. Ja, modern... Ja, hur det är idag. Och det har varit lite tufft såklart. Och jag jobbar ju... Mitt team består ju av män. Liksom. Mm. Och ibland så får jag liksom... Hallå! Nej! Nu är vi så här för att liksom visa att det är jag som är chefen. Ja. Och det är jättesvårt, men jag har lärt mig så otroligt mycket på det och att jag faktiskt har en röst och mm. det är det jag vill sprida vidare också såklart. Sen så jobbar jag mycket med, i mitt band till exempel så har jag en kvinnlig gitarrist mm. och det är inte vanligt. Nej. Jag vill helst ha bara kvinnliga musiker, mm. det vore jättehäftigt. Men bara för att visa att tjejer kan också liksom. Jo, jo men mm. jag kan tänka mig också så att det blir en speciell mm. relation nu ni mm. har... Kan prata på ett visst sätt eller ni kan dela erfarenheter mm. Eller mm. På, ett, på ett annat sätt som mm. medelålders kan liksom inte riktigt förstå hur det är då. Nej, precis. Och de ja, men Som de säger, de har varit med i den här branschen i 30 år. Ja, och det respekterar jag jättemycket. Mm. Men eh, man vill ha någon som har det och som också kan se det nya och framtiden. Liksom. Ja, och mm. eftersom det är du som är artisten och även skriver egna låtar så måste det ju vara det viktigaste egentligen. Mm. Att, ja. att det får komma fram, för ja. då blir det ju på något sätt ärligt. Och... Precis. Mm. Sen minns jag Digelo när ni var här. Jag vet inte mm. om du minns det vid Varbergsfästning och en väldigt regnig och blåsig kväll. Ja, vi hade gummistövlar på oss på scenen. Det var väldigt speciellt. Men vi hade otroligt kul. Mm, jo, men det tror jag mm. märktes. Och mm. som jag minns det, det, var du en av mina favoriter där. Åh, oh, kul. Eh, sen var väl Björn Kjellman var med mm. det i året, ja. Och Lasse mm. Holm hade, minns jag att han hade paraply och, och sprang omkring det här, ja. Så, eh. <laughs> ja, jättekul. Och det var ju Jessica Andersson, Charlotte Pirelli, Helena Papparito. Mm. Då Många någonsin. starka röster. Och... Ja, och jag hade precis börjat, alltså jag hade ju... Precis slutat gymnasiet, dagen efter var det premiär Efter studenten där Jag missade till och med min student Oj, ja För att, yes. ja, mm, mm, att Digelo fick gå före ja, alltså, ja, men det, det är det väl värt kanske men... Ja, mm. bara att premiären blev inställd Så ja, det var det en kostig, Du hade kunnat vara med, ja mm, Det är en konstig historia, men ja, i alla fall det var, det var i alla fall en superrolig sommar Och jag, jag förstår nog inte riktigt hur hur bra start det var för mm. mig. Alltså det, att kunna fråga dem liksom, vilka människor borde jag jobba med och inte jobba med. Mm. Och se hur de jobbar, de som är proffs. Liksom. Mm. Så Det var väldigt speciellt och roligt. Det var också en familj. Liksom. Ja, det blir ju <laughs> artistfamiljerna. Ja. Men väldigt roligt som sagt att höra om din eh, stora, härliga, egna familj. Och, mm. eh, vi tror ju att du har en väldigt ljus framtid. Tack, det, och, det hoppas jag. Tack för att du var med och så kanske vi ses i vimlet i Varberg någon gång. Ja, det gång hoppas du är här. Ja, Tack så jättemycket. Och på för att jag komma. Mm. Ja, tack, tack, tack. tack. hej. Tack Molly. Ja. Jag har faktiskt lyssnat ganska mycket på Molly den här veckan. Aha, vilken och hon är låt. Och sjunger ju asbra. Ja, någon av de nya singlarna på Spotify kanske? Nej, speciellt två låtar och det har varit... Purple Rain, hennes cover av den och mm. en låt som heter Losing Myself Without You. Aha, visst. Mm. Kul koppling det här med att hennes mamma och hennes mammas nya att de jobbar på pressbyrån som jag och min exman gjorde en gång i tiden. Ja, min de har exman tagit lite över längre det, den franchise. Ja. Jag har ju tyckt så syn om de människorna innan jag visste, ja. <laughs> För att herregud var det inte kul att vara franchise på pressbyrån. Nej, det verkar tufft faktiskt. Ja. Får man ha anti-reklam i podden? <laughs> du kan ju bara prata för dig själv, dina upplevelser. Ja, mina upplevelser är att det är synd om Mollys mamma och hennes man. Men lycka till! Ja, jag tyckte ju att det var roligt att vara med på den här lilla repetitionen inför Star for Life också när vi åkte till Furobergsskolan och så gick Molly in där i klass. 4 ABC, halvklass, de som ska vara med på konserten. Och de barnen där blev ganska impade och lite startstack. Så det var kul, hon fick skriva mycket autografer efteråt och ta selfies och så. Mm. Det är ju inte så att man tänker att det ska komma en superstjärna till skolan. Nej, många hade ju sett henne i Idol och så. Mm. Ha, ska vi köra vårt lilla high and low jag inser denna gång vi ska göra high and low att jag har väldigt lågt minne av vad jag har gjort <laughs> ja. under veckan. Men jag kan ju säga att mitt low var när AIKs fantastiska svit som de har haft den här säsongen av Allsvenskan spräcktes mm. i Norrköping. De har ju 20 obesegrade matcher i Ah, och så det. förlorade de med 2-0 och det värsta av allt det var att det var Simon Tern <laughs> den rackans överlöparen som gjorde målen just det, han spelade ju AIK förut, men han är väl jag från vad skulle hans pappa säga? Värnamo tror jag va? Ursprungen. ja han skulle vända sig i graven ifall han låg i någon, men det gör han ju inte <laughs> Jonas. han kanske vände sig i sängen legendarisk mittfältare under VM94 bland annat ja Ihop med Stefan Schweres. Jag, jag hyser lite arg mot Simon just nu. Men mm. han är en bra fotbollsspelare han är. Men sen tappade ju Bayern poäng mot Sirius. så det var lite oväntat. Så det var ju bra för AIK. Ja, mitt haj är ju faktiskt att jag ska få gå och se AIK Bayern på en slutsåld Friends-arena. Just det, det blir Det blir så fett. Häftigt. Och så alla mina polare kommer vara där. Niklas Vennerlund, Niklas Strömstedt. Är Agneta Sjödin. Vilken hon var det? Ja, Jaha. hon är AIK. Sjöstedt har jag sett. Ja, men har du något high low? Ja, high har jag i alla fall. Och det är också den här kommande helgen som vi ska till Stockholm. Men jag tänkte då kan jag ju välja ut att det kommer vara ett high att gå och se Sound of Music som falkenbergaren Kol Gunnarsson har satt upp på Intiman. Och där är det ju ett gäng hallenska talanger också i rollerna. Så det ska bli kul att se. Fuskar vi när vi har våra haj i framtiden? Ska ja, inte hajen vara det som har varit? Ica hajen. Ica hajen. Jag tänker att mitt haj den här veckan som har gått har varit att vi just nu har så många gäster till podden ståndes på kö att det liksom börjar bli lite trångt nästan. Ja just det, det har droppat in många. Ja, så att man vill på något sätt få ut alla avsnitten på en gång. Vi får börja ha två avsnitt i veckan snart. Eller två intervjuer i varje avsnitt. Nej. Det är bara bra att det är många som vill Så det var mitt haj. Så du får också ta ett haj som har varit... Då tar jag när vi firade Pias 50-årsdag. Och det råkade vara en måndag. Och då var det inte så många restauranger öppna. Men vi hittade ett härligt ställe där vi åt gott kött. Kött. Fläskfilé. Jag gillade min kommentar när jag gick in... Och så här uppgivet säger till personalen ah, Alltså det är inte ett enda ställe öppet, det får bli här. <laughs> jag trodde att de skulle liksom spotta i maten sen. Men jag fann mig ganska snabbt och sa att men det här ser ju jättemysigt ut. Mm. Och det roliga är att det finns en liten avlägsen koppling till när jag pluggade i Sundsvall. Något kött där också? Nej, men där uppe fanns ett ställe som hette Big Boy. Och Mats Enbom, som nu är chefredaktör för Norrbottenskuriren, han sa på sin härliga norrländska, han är ju uppvuxen i Luleå. Det låter lite töntigt för de heter Big Boy, men de har ju jävels började. börjare. Var det de som stämde de här? Och sen? de stämde Big Boys så att de fick byta namn. Och bolaget heter väl fortfarande Big Boys då, men restaurangen, vad heter den nu som vi var på? Kungsgatan, Skrill och Bar. ja. Fantasifullt och fint <laughs> Så var det med den kopplingen Det kommer särskilt eh, min kompis Perra i Lund Tycker jag är roligt Gjorde vi reklam för dem nu? Nej Har jag godkänt detta? Det var inga reklam, vi sa bara att vi fick godköpigt eh, Du godkämpit. sa att det var gott och att du sa deras namn <laughs> Nej, du sa deras namn Jag vill ha ersättning för detta Ja, vi får lösa det i efterhand Du får bjuda mig på middag en gång till <laughs> Ja, så blir det nog Ska vi dra igenom dagens frågor som vi har lagt ut på Instagram lite snabbt om folk är nyfikna på hur svaren har landat där? Ja just det, det har vi ju lite spännande olika frågor. Den första frågan var ju ganska enkel att svara på och det var ju ifall har du sett tv-serien Bonusfamiljen? Och det var ju hela 81% procent som svarade ja och 19% procent svarade nej. Och så ska vi ju nämna för de som inte var med förra gången och lyssnade att det är ungefär 200-300 människor som har svarat på frågan. Mm. Och Bonufamiljen är ju en av våra favoritserier och kommer ju med en tredje säsong kanske i januari 2019. Ja Eller ännu tidigare, jag tycker det är ryktas om att den ska släppa dem ännu tidigare. Ja, jag det har hört våren 2019 har jag hört så att... Eh... Ja. Det dröjer nog. Det har ju tyvärr. varit januari nu de senaste två. Mm. Andra frågan var, ska barn ha läxor i skolan? Där var vi väldigt inspirerade av Micke Gunnarsson, som vi hade med i förra avsnittet. Han var ju emot läxor. Och här började det med att ja-sidan ledde, men sen gick nej om. Det blev ganska jämnt, men 54 procent sa nej till läxor och 46 procent sa ja. Jag tycker att det kan man nästan säga att det var 50-50. Mm. Och det är också en sån där fråga som att ifall man hade suttit ner allihopa och diskuterat det här fram och tillbaka och lagt fram för- och nackdelar så kanske det hade varit fler som hade svarat något annat. Ja, jag tror ju personligen att det är svårt att inte ha några läxor någon gång i skolan. Så du svarar alltså ja? Jag tror jag gjorde du det. Du var igen. en av de där 46 procenten. Mm, jag tror det. Jag svarade nej. Jag tyckte att Mikael Gunnarsson sa det så bra att så har de gått i skolan hela dagen och sen så ska de hem och göra läxor också. Ja. Det är ju som att vi ska vara på jobbet hela dagen och sen jobba lite när vi kommer hem. Det rekomm... som jag gör. Ja, precis. Ja, det, är det rekommenderas bra. ju inte för då somnar man på soffan. Ja. Sen hade vi en fråga här. Tror du på någon slags fortsättning efter detta livet? Där sa 73% ja och 27% nej. Du var lite förvånad över det. Ja, jag trodde inte det skulle vara så många som sa ja. Eftersom det är så självklart nej för mig. <skratt> så jag kanske utgick från det. Men jag tänker att de flesta människor har svårt att tänka att man inte skulle vara någonting. Mm. Intet är liksom svårare att föreställa sig än nåntet. har om... du att jag gjorde ett nytt ord där? <laughs> ja, Intet och nåntet. Schysst. Ja. Mm. Jag tänker, om man tänker på samma som innan man föds då, är det lika många tror du som tänker att... Det är många som tror på att man har legat i magen innan man föds. Nej, men att det finns ett liv då före detta... Är det lika många tror du? Det kanske vi ska ställa den frågan nästa gång. Ja nästa vecka. Så ser vi om det, vi. det blir mer eller mindre än 73%. Vad spännande. Sedan var det en fråga som du hittade på. Och jag vet inte varför du hittade på det. Om du har något otalt med dina svärföräldrar. Ett nödvändigt ont eller en härlig bonus. Nej för mig är det en härlig bonus. Jag svarade ja och det gjorde 70% sammanlagt. Det var ju kul ändå. Nödvändigt ont var 30%. 3 av 10%. –De 30 procenten måste ha varit jag innan jag träffade dina förälder. –Ja, men det var ju snällt. –Ja, för jag kan ju säga om man ska ha ett procentuellt hur mina relationer med mina svärföräldrar har varit– –så hade jag ju faktiskt sagt ett nödvändigt ont, även om det har slutat bra nu. –Ja, just det. Så kan det vara. Sista frågan som vi hade i veckan var, skulle du kunna jobba med din partner– där landade det på 50%. procent Exakt 50-50. Det var lite kul. Det har aldrig hänt innan. Nej, jag hade ju svarat ja. Beroende Und på vad det hade varit för jobb då. Undrade vad jag hade svarat. Det beror ju på om skulle jag jobba med ditt jobb eller skulle du jobba med mitt jobb? Eller hur skulle det bli? men Jag tror att vi hade varit excellenta med vad vi än hade jobbat. Och ja, jag har ju jobbat inom vården. Jag ja, men du har gjort varit helt underbar. Och vi hade fixat det jättebra. Mm, och du kan ju skriva... Ja, jag har ju varit med på ditt jobb. Jag fotar ju. Just det. Ja, och jag korreläser alla dina texter. Ja. Förutom de där du har skrivit fel. För då har jag inte korreläst äh. dem ifall äh. det är fel. Så där hade det vi båda svarat ja. Ja. Men det var ju i alla fall kul tycker jag. Mm. Annars så brukar det ju rekommenderas att man kanske inte blandar ihop privatliv och arbetsliv. Att ja, det kan det. bli lite, speciellt om vänner och så ska försöka ha yrkesroller. Det blir lite juksigt. Ja, eller gemensamma företag och sådär när det kommer in ekonomi och sånt. Man kan ju jobba tillsammans och sen bli vänner. Men det eller är bli ihop. Ja. Eller, det kan också. eller ska kan man vara ihop med sitt jobb som du var innan. <laughs> men det var väl det. Det var väl veckans Instagram. Och då går vi in på veckans tema. Och du kan ju stoppa in en halvstavlett nu för att nu ska vi prata ett tag. Mm, jag är lite hostig så du får presentera och så laddar jag upp lite. Ja, vi har ju fått frågan om vi kunde ta upp det här med att det ibland blir så när folk får ett gemensamt barn i en bonusfamilj att de först existerande barnen, alltså bonusbarnen, någons bonusbarn ställs lite åt sidan och att det här nya barnet får kanske all uppmärksamhet mer saker, mer upplevelse och så var det ju så. Som brevskrivaren hade upplevt i alla fall och att det gjorde henne väldigt ont att se. Ja, och det, det förstår jag att det känns, om det är barn som blir lidande så det är det alltid tråkigt. Jag tänker att vi kan först dela in det i två delar. Att vi först pratar om hur det är i en familj där båda två har barn med sig inneboet i boet och får ett gemensamt barn. Och det kan jag ju relatera till för så var det ju för mig ja, i min förra det. bonusfamilj. Tyckte du att det blev bättre eller sämre efter det gemensamma barnet? För min del tyckte jag det blev jättemycket bättre. För jag tyckte att dels fick jag ett delat föräldraskap tillsammans med min part, dåvarande partner på ett helt annat sätt än jag hade innan. Mm. Och dels tyckte jag att jag kunde konnekta med mitt bonusbarn på ett, på ett annat sätt när jag var mamma till hans lilla syster. Ja, just det. Och för min egen del så känner jag ju att alla mina barn är mina barn. Alltså, det var inte så att jag tänkte att ja, de tre har den pappan och hon har den pappan. Det som är skillnaden är ju att jag fick ha ett barn på heltid. Mm. Och att hon fick ha båda sina föräldrar alltid. Men trodde de andra ty blev eh, avundsjuka på det? Någonting? Vi kan, behöver inte prata exakt om hur det var i min familj. Det vet jag inte. Jag har inte frågat dem än. Och det kanske jag får göra när de blir äldre. Men jag kan tänka mig att känslan i alla fall kan uppstå att när man då ska pendla fram och tillbaka mellan sina föräldrar och då få se ett litet syskon- Få ha den här kärnfamiljen i bonusfamiljen. Att det kan väcka känslor. Och det är ju ingen konstigt att man kan bli avundsjuk på det. Nä. För att det är ju inte jättekul att vara skilsmössobarn. Även om det kanske inte är så att hela ens liv behöver krackelera bara för det. Men jag tror att det är väldigt jobbigt. Mm. Att alltid vara sliten mellan sina föräldrar. Alltid längta efter någon. Och det här vi har ju pratat om innan, hur jobbigt det är att flytta sina saker fram och tillbaka. Och då kanske man säger, ha, Hen behöver inte flytta sina saker fram och tillbaka. Hen har sin mamma och pappa. Så att den avskökan förstår jag i så fall. Men sen så blev det väl ingen skillnad liksom med resor eller kläder och saker och sådär? Nej, vi kunde ju åka på en resa. Alltså, inte en resa. Det var inte så att vi åkte till USA och sen så fick de andra barnen vara hemma. Men vi kanske. På de veckorna de var hos sina andra föräldrar så stannade ju inte vår bonusfamilj upp. Det var inte så att vi satt och gjorde ingenting när de var borta. Och då hände det ju att vi kanske gjorde saker. Mm. Och det är klart att ur ett barns synpunkt så kan det kännas orättvist när de kommer tillbaka. Men då får ju man kanske försöka förklara för dem att hemma hos din mamma får du uppleva det här och, och du får de här sakerna och, och så. Men jag tycker inte att vi i vår familj någonsin liksom överröste vårat gemensamma barn med saker utan vi var ganska rättvisa överlag. Man kan ju aldrig vara exakt rättvis mot en som är åtta år äldre och en som är åtta år yngre. Men eh, överlag så tycker jag att det var ingen materiell orättvisa så. Nej, och där kan det ju nästan ibland vara en fördel för de barnen som då har två familjer, att de får fira två födelsedagar och julafton två gånger och sådär. Mm. Men det är klart att det kan väl uppstå som förälder då, när man har haft ett kraschat äktenskap eller en kraschad relation bakom sig och så träffar man en ny och så får man ett nytt gemensamt barn att man kanske blir lite blind i sin nya kärnfamilj då i bonusfamiljen och jag har svårt att relatera till att jag skulle glömma bort mina andra barn. Jaja. Men jag kan tänka att det är det som den här brevskrivaren upplever att hon har sett eller märkt hos någon eller några mm, runt mm. omkring henne. Att det blir någon slags tillfällig sinnesförvirring, tänker jag. Ja. Att man blir så inne i det här nya, härliga jag har fått ett barn med min älskade. Men jag tycker att det ligger på de vuxna att se de andra barnen och det är jätteviktigt. Nej, det, är det får ju inte bli så som, som brevskrivaren beskriver att, att man skulle överösa det ena barnet eller det gemensamma barnet med massa saker eller, eller så. Det har ju vi tagit upp innan att sån orättvisa gagnar ju inte relationen heller. Jag tänker som mamma, tyckte jag det var jätteviktigt att mina tidigare barn mm. fick en fin relation med både sin då som ja. inte är min så, biologi, någonting. Och deras nya lilla syster mm. Så det var ju jätteviktigt för mig. Och då får jag ju som förälder förstå att jag kan inte ge något av mina barn jättemycket och tro att de andra barnen ska tycka jättemycket om det. Nej, sen tror jag ju att det gäller att man inte missuppfattar också att ett litet barn behöver ju mer uppmärksamhet och en annan typ av omsorg. Och ja. Behöver ju ha en del speciella saker som man köper till, till barnet de första åren och så. Så det är ju någonting annat. Det är, om barnen blir avundsjuka på det så får man ju förklara för dem att ni har också varit så små och klarar det inte själva och så. Mm. Sen en sak till som då kan uppstå, tänker jag, är ju att jag bara utgår från mig själv här igen. Våra gemensamma barn då. Det blev ju då min förrätta partners barn, såklart. Och då får han ju en annan relation till det barnet, kanske, än han fick till mina barn. Ja. Och att det kan upplevas som orättvist. Du menar, från de äld dina äldre barn, som och han är bonuspappa? Ja, precis att den relationen blir ju kanske annorlunda. Och jag vet inte om Kevin upplevde samma sak. Att jag var närmare Helle än honom. Ja, just det. För det är ju ganska naturligt. Och då kan vi ju lite snyggt glida över på, på den andra sortens familj när den ena föräldern inte har barn sedan tidigare och den andra har barn sedan tidigare. Ja, så får där tänker jag ju att det blir ännu större skillnad för de föräldrarna som vi har pratat med som först har varit bonusföräldrar mm. och sen fått ett gemensamt barn. vittnar ju om att det är en annan slags Kärlek faktiskt. Och den behöver inte vara finare eller bättre eller sådär, men den är annorlunda mm. gentemot ett biologiskt barn. Jag tror att det kan bli jättemycket ångest och destruktivt dålig självkänsla om man på något sätt ska skamma sig att man inte känner samma sak för sina biologiska som sitt bonusbarn. Mm. Jag tror att det blir fel ände att börja i alla fall. Att man får acceptera att det är så. Och det var det jag menade innan, att även i en relation där båda har haft barn sedan tidigare så kan ju bonusbarnet uppleva att deras bonusförälder får en annan relation till det biologiska barnet. Mm. Och det är nog svårt att komma runt. Sen har man, som jag sa innan, jag tycker det i en bonusfamilj, ett vuxenansvar att se till att alla i familjen mår bra och mm. kolla av hur mår ni, hur tycker ni att det här är, tycker du det är jobbigt med ditt nya syskon. Ja, det ligger inte på barnen, det ligger på de vuxna, jag tycker det. Ja, och så är det ju en kärnfamilj också och där tycker jag att där ska man ju ha samma inställning även i en bonusfamilj. Alla barn är lika mycket värda, alla ska ta som hand om lika mycket, oavsett eh, om det finns ett blodsband eller inte. Jag kan ju tipsa om lite små knep, som vi alltid gör. Man får liksom vara påhittig så här. Man kan säga till sitt bonusbarn: då att alltså du är världens bästa bonusbarn. Ja, kan man ju säga, till mm. exempel. Eller om det är två bonusbarn så kan man säga: du är världens bästa Kalle. Eller om det är. Nu. Ja, ja. Liksom jag har ju tre flickor och en pojke. Mm. Eller jag har en pojke och en bonuspojke. Men jag kan ju säga till min pojke så kan jag säga. Du är, min, du är världens bästa son kan jag ah, säga, det. det säger jag ju inte till någon av mina döttrar liksom mm. och så får man hitta på någonting annat då att du är världens bästa stora syster kan man säga till mm. den äldsta då kanske eller ja mm. så att de ändå får känna att de är på topp mm. men då har vi pratat lite runt om vad vi tänker kan vara fallgroparna när man får gemensamt barn mm. och så har vi tipsat lite, av du tips? Inte mer än att man måste inse att barn känner av väldigt mycket även sånt som föräldrarna aldrig säger utan det kan vara hur man rör sig, blickar, allting sånt här så att man måste nog känna ärligt inom sig den kärleken även till bonusbarnen och även till då sina egna biologiska barn vars mamma eller pappa man har skilt sig från. Mm. vi kan väl sammanfatta det så att vi tycker att det är olyckligt ifall det blir så i en bonusfamilj att någon känner sig sämre behandlad överhuvudtaget mm. och att det, som vi sa, ligger på de vuxna att se till att alla delarna av en bonusfamilj känner sig som en del av familjen. Mm. Och har man problem att komma fram till det så... Så rekommenderar vi ju alltid att ta kontakt med någon professionell. Just det. Eftersom vi inte är några experter. Det med. skulle vi kanske ha sagt i början också. Vi har Mer än att vi är experter på våra egna liv. Ja, precis. De här diskussionerna vi har är ju helt utifrån vad vi själva tycker och tänker. Och vi har ingen utbildning på något sätt om detta. Nej. Och vill ni skicka in en fråga som kanske blir ett veckans tema i något kommande avsnitt så kan ni använda mejladressen som är bonuspappan.plussmamman snabbelag.gmail.com Men det går ju att eh, kontakta oss via Instagram eller Facebook också. Där finns ju även bonusfamiljernas diskussionsgrupp där det finns liknande frågor. Och där vem som helst i gruppen kan gå in och svara och dela med sig. Mm. Ja, då är vi väl klara med dagens avsnitt och så kan vi gå ut i köket och snacka med Micke Rickfors. Jag är, sitter han fortfarande kvar? Ja, han, han är alltid i vårat kök. Stackarn. När han inte åker runt och spelar musik. Och då har han ju faktiskt med sig sin serbo som är sångerska och skådespelerska och heter Louise Räder. Är det signifikant med rockartister att de har många barn med många mammor? Nej, jag vet inte. Det jag har... tänker på Mick Jagger. Ja, vad hade han? Åtta barn med fem olika? Åtta barn med fem olika kvinnor. Ja, han måste ju vara i, i topp. I tror jag, världsklass. Nästan. Ja, värst vad jag har hört är ju Ingmar Bergman som hade nio barn med åtta kvinnor. Men han är ingen rockartist. Nej. Han kanske är rockig inom filmen. Mm. Micke Rickfors har ju fyra barn med tre olika mammor. Och så hans nuvarande särbo då har ju tre barn sedan tidigare. Så det är en rejält stor bonusfamilj men de flesta barnen har ju flyttat hemifrån. Det blir nästa avsnitt det. Mm, nu är vi båda två väldigt trötta. Vi orkar inte ens skämta. Nej, vi säger bara, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Hej då! Vad sa du, hade han nio barn med hur många fru? Var? Åtta, men det var ett barn som var hemligt. Ett hemligt på. Jag tänker sista frun där. Tänkte inte hon att don't Men, do men, this. men hans sista fru var ju Ingrid. Ingrid Bergman. De Och det levde sista ihop jättelänge. Ja, inte den Ingrid Bergman som var skådespelerska utan han, Ingrid Bergman. Han hade Bergman. två fruar som hette Ingrid. Nej, han var aldrig gift med Ingrid Bergman skådespelerskan. Men med det då. Vem Ingrid Bergman i skådespelerskan eller ja, Ingrid hur... Bergman Ingmar Bergmans fru? Ja, men är inte Ingrid Bergman och Ingmar Bergman på något sätt släkt? Nej. Varför heter de Bergman båda två? Ja, det kan man väl heta. Du är Sorry. ju inte släkt med Jimmy Åkesson till exempel. Nej, tack gode Gud.